سوره یاسین دا خیرنه سورته دا غدریو سورته ن دا لیکه رد شفاعت قاریو سوره فاتیر کې سبا کې رد شفاعت قاریو نو فاتیر کې باغیا जिल्हा اخري بیان شو سوریاسین کې اوس هغه د دې نقلی بیانې د حبیب النجارنا چې ځو ذمہ دار دا مسله کړو وا اودان پیالم سلام مرثا مرګی ته کړو وا هغه سره په اخیرنی عمر کې چې مسله اوکړه وي منلا نماوالا پوښالي ور کړا دې صورت کې رد شفاعت قادریں پابند دل نپلی بیانې د حبیب النجارنا صورت کې حقیقت انسان بیان کړ دې انسانہ صاحب قصرې نطفه پیدایې د نطفې دا غوري واو یا کین د انسان حقیقت بیانې انسان منګ د نطفه نه جوړ کړلای پیداې د نطفه اوله انسان انا خلقنا من نطفه اے سوچنه انسان ما پیدا کړل د نطفه پیدا او خصيم مبين پیدا شد نطفه صورت کې لفظ اسوهه دره کار ذکر ده یو زلګورۍ یو کم درښتمه یاد کي انکانت الا سوهتو آیاتن نذا مگر چغا دیوان یو جيم زلي بیا زسوهه لفظ ذکر یو کم پندوس سم یاد کي یو کم پندوس سم فلا سجونہ سیاتن انکارت منظور الا سیات واحده انتظار نہ کی مگر دے چغیں دریم ذری بیاضی کر کیں دو بندو سمات کیں دو بندو سم کیں ایا دو بندو سم پا وی اویلنا من <ماندشا> جابردو انقانات الا سو اتو ایتن درې پندوستم کې نذا مگر چغدې سورت کې حقت دی انسان انسان حقت دی نطفه او راغلې پسې یو چغدي واره دنیا تراله او ژوند پسې ها بیا دنیا نو یو چغوي روان به شي لړ وشي پاسې او پسې بیا ورځې قیامت کې یو چغوي تو را کې اینسان حق دیده نطفا راغلے پسویحا اوزیو پسویحا پاسیو پسویحا نوولی نمانی دا مسلا ولی دی مسلی مخالفت کی مخالفت مکو بل سو شفیق قاری مگن دا اللہ سبت مخلوق کی مور مورکو سورت اول کی ترغیب ورکی قرآن تا یاسین والقران الحكيم شاید دی قران حکمتون والا حکمتون والا قران دی دیو جن حدیث کرا دی لب کی نو موتا قم سوره یاسین پلو مړو ته سوره یاسین وای موتا قم دا مطلب نه چمړشن بیا سوره یاسین دا مراد موتا نه قریب الموت چې دې مرته دی شنو سوره یاسین خاطو وای دا جې ظفارا څه په آخري عمر کې دا کېده چې بل سفر اسون کې نشتا د په دنیا کې سورياسین ته بناسي د قران د مانو او د مفونو به ځان خبر کړي د مرګ ګبړاټ راغلې په دمانه hebat راغلن تور د سورياسین او چې دا کېده دغه کې مخه ته شي چې بل سو شفیقای نشتا بل سو خلاصون کې حضور نشتن دا وره سو کې د باد اعظم خلاصين لكن موتاکم سورياسین انك عالم من المرسلين يقينا طالک له شو نه علی صراط مستقيم بني غلارا ما په قران لګلی ما په نی غلار لګلی قران نی غلارد تنزيل العزيز الرحيم ها او نزله تنزيلا یم په مطلق ته ته پیله موضوع په دا پاره او نزله را لګلی شریه کتاب پراله غلو ضرور ذات رحم کون کی طرف اگر آلے گر لے ایتون جی را صدر آلے گر لے کتاب دا دی در آلے گر لے چھے اس کاتیانی دو پیسو سرکی جوئے گر زئی یا شرط سوکوا دکی گی جنے اگی سرے ترخ کیور کے رول کی بسی وہی دی در آلے دا را گر لے جی لے قومن چوی را ماون جی را شنو جی رو لے مشرانو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذَرَهُمْ تَامًا أَفِيْلِن لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذَرَهُمْ جِنُورَ لَشِيْدَ مَشْرَانُ هَ بل زرا دي ها کې مخکي لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا تَأَمَّنَ ذِيرَ مِن قَبْلِ نُورَ غَلِ کې نَمَا أَنذَرَهُمْ نُورَ لَشِيْدَ مَشْرَانَ دَغِي أظُم يرَئ او چې ما مو زول شي نمانه بيدشي دتون زه را قوامن ویره کوو العذاب الذي انذر باو جو ویره کوو دتون زه را ما من العذاب الذي دا عذاب نه چې رښتور یې را لږی لکه ان انذرناكم عذاب قريبا بل زرا دي مونږ تاسو د عذاب نه ورو ايامه مزريله لتهون زرا قومن مثله ماون ما زرا یعنی مثله ان په شان زره پر روانه دا غی سنجیداری مشرانې شو نو دا شانتی تاغه چې مشرانې رولې شو لتهون ما نا ماون زرا باو نو رولې شو مشران دا غی او چې ما مو شي ایتون زیر قوماً ما دا اغا نه چې رولشی مشران داغی او چې ما مزدریشی ایتون زیر قومن مثل انزار یا بایم پشاند یا رولد پلاران داغی سنگ چه داغی مشران یا رولشیو دیسی تا دیو جره هم غایفنون دیو دیو دی غبلتکون کی لقد اقل قولو دا زجر ورقی سره تفیبنا یقیناً سابیل شید عذاب علاق سریم پڑی رو دیو هم لای منونو ندوی ایمان نروریم ان لا یالنا یقینا من غرذو لے پیانا کیم بسټونو دی کی اغلا لن توکنا فہی ادا توکنا ال اسفان رسیگی زن و دیوتا فمقمحون نو دیو اڑولیشی دی شاتا مقمحون اقما سرنے شاتا اڑولیشی اوری شاده اولشی ستونه دی بشا ګوري دا کینه سندا د نهایت ګمراهینا د داسې ګمراه دي چې اړو حق سره نه خدکی بالکل د حق نه رو ګردان روان دي هر طرف ته بن لګی دل حق نه ني ها بند د ګناونو بندونه اور طریقې دل نه او ست اولشی حق نه پځال نه مين بين یاديم ګرځول له موږ کې ازنا صدن او مين خلبي صدن اور سودن بن په هر شي نه نو دیو نوی ني الله دې دنه هر طرفه بندون لګې دي دېړو هدايت انینو قران اډینو د ګمراهو بندون راګر کړي دغه دین راوللې اوضا دی پازد کلمات تی و جعلنا من بین ایدیم صدا و من خلپ ایم صدا پاکشنم فملای بسیرون دشمن دی پازد دپارا دره پیر سیوی زانلا و سواهنالیم او برابر دیوتا چه ری دیو لرم املم تنظرم او کنی ری دیو لا یومنون ایمان نرودی دی ایمان نرودی انما تنظرو یقنا بشارت یره تاگسوک چراوان دی پن پا کتاب منتبا ذکران چراوان دے پا کتاب پا قرآن وخشیر رحمانا او یری د میرا پان ذات بلغی بنادی دا پا بشیر ہو زیر ورکت اللہ را پا بخشیش ترا کریم او په صوابی دتمن بهتر صواب انا نهنو نحی الموتا دا تفیب ذکر کئی من لکو جوندی کوم رو ونکتوبو او منگا ما قدمو اغاچ مخ کرلی دیو اغاچ رسو بادی کرلی دیو رسو نیا ملونا مخ کی نیوال املی کو سیچ مخ کی لے گلنی صداقہ جاریہا سید مرد رسو بادی کرد درس تدریس ہوشا گردان دنے کئی کارونا دے بادی کردی حضر شیخ یوم قولت آبوی اِنَّا سَارَنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا فَنْدُرُ بَادَنَا إِلَّا سَار زمانگا نخی درس ت او تسنی دا زنګ په صداقت دلالت کوي زمنګ نور څه بیا زمنګ نه خطه ګوري ان اسارنا تدلوا لهنا پندور نه بادنا الا سار زمنګ غنه خطه ګوري در صدریسو کتابونه ما قدنا اسار هغه چرسو برې خو دیامل نه در صدریس ته تسنیف ته د نېکي خبري وکول او کل او کل شین اوریو شې اوسېنا اساب کړې زمنګ فيماي کې وذر الله دا واستخیب دنیاوی دنیا کی معنی ولی وذر الله بیان کړي وتا اصحاب القریا مثال د کلیوالا کله چرار اور تلګل شيې اذرسل نہ کله چولې ګرمنګا الهم دیوتا اسنه دوا دو پیغمبران مولې ګل پکذبہما تکذیب کو خلق دایې وګور انبیا چرانو خلق دصحابه چګیندوالی تکذیب وک استابه خلق تزیم کئ تو مسالې کې خلکو دا درو و فازنا بیسالسين نبزمت مکو بی پدري دري موسر عليكم وقالو ان اليكوم رسولون ويل انبياء من توصري کرے شي قالو ويل قوم ما انتم نتا سو الا بشر مثلنا مگر زمشان دي سړي تاسو غ زمشان دي خلک ايه و ما ان الله الرحمن او نظر عليه ګلې الله سنجر علی ګل درو وای نن هم دغه وای تور ته قران و نه مړه د خو ځان لګی الله سنجر علی ګلی هغه بوم دا وای نه میرا باد اچ نه تاسو مگر درو وای قال نو يرم بیاو رب زم من په چې په من توصله او نيشت په من مگر رسول خدا را بس چې تاسو نه منو مون خدای پیغمبرانو ته سن او نوبییل کومونو ان نهته تو یار نبي کو منږ بتپال نه تاسوو تا چې راغلی زیات شو محلور پاس خراب محلو را له خراببه او هغه ننو وئ دا مولا چې جو بس خلق به سر با اورغلی خل د بس سر اوران شو اختلاپاتې پیدا کو اوري که نه او خیرراتونې بکو بن دعاګانې بنکې پلان کې شي بنکوو دا بدپالی ننو تا چې کار دام بیاو کوو دا ببتال لیاس نه لي او جی اس سنه یارا پهلانه کې ډېر خمولې سپدې او رې کنه ها د هر چا سره داغه په خپې خبره کوي دا ارجا سره داغه په دې خبره کوي ټول تیر ازادي او سپیاني سره متای سوې ازار ایتم عالم کثیر الاصدقاء فعلم انه انه اذهنا چې قلت خوشال او د مداحین دي داړو دا چا رد من کرکړ نه دی ټول خبره دا بدپالیو بتانسی لیلن تن تاو کمن نشوی لنرجو من نکوم پکارنو بو بولون ولمسن نکوم ضرور اوبرسی تاوستا زمون ترم نازاو دردن آکم تالو نوبی انبیاؤ توائرکم ماکم بدپالیستاسو ستاو سردام بدپالیستاسو دا ستاو داملون دا ندا توائرکم ماکم دا خطاس و شرق او کفر کوئی جا اللہ نراض ہے جنو کل ربان جواز آبرالی کل ربان این ذکرتم این اصل کې کلام دا دادی این ذکرتم و عیستم فتویرتم بینا معالم تنظیر ہوئی این ذکرتم که پندر کو لشتاو سنبت پالی نسئی پندر کو لشیم يبتبالي نسي عين ذكرتم فقدر كايشي واذكرشين پته يرتم بينا يبتبالي نسي بلنتم قوم مسرفون بلک تاسو یو قوم یې مسرفون د حدنت رتون کې تاسو د حدنت رتون کې چې بتپالي تاسو له 15 کولې کې تاسو بتپالي نه سه نو تاسو ور سره شو حبیب النجار اغنیک سړی انبیاء لیم په پلاربانے والدعوت پر کرلے دے دا خبره ده د تا پٹیشن ہے دے دے کلی تلارش درزم ساری ماروی ترمو درزم ساس خبر آورو ذمیدار دے, دے کورت راغل لے کر کے پروتے ناسا با شورو شرغب شو دا انبیاء و مخالبت شورو شو اغدا پینزو منٹو مسلمان دے سریپ دونورتو معلوم شیج دا سریخا حقا خبرہ کئی نو جار آگئے من اقصال د دا اطرافو دا خارنے منډې منڈی والے نشرا آگئے او یا قومت بالمرسلین ایزما قومہ روان شیپا پیغمبرانو بسیں دا جیو خبرو مانے دا نر مل گرے او یوی دل مل گرے اگا دو سخت پمکے کی خفیو باسی یو یو جمعه تلاړم بیان لا مې لګا سر جمعه ته تراشه زوم سره کوم توبناسي مولا سره وایې چې ما مسروګا مولا مخالفت جوړو شور شرغب جا کم جمعه سرته رايي په زار پخ لاس کېون جگہ خیر ما مسروګا وروته مې لګي سي صبح نو ګور غلې وته وې وې نه مو سي باغ مو ساتي مو ساتي ما یې چېرند اوس چاته وبدې مې نه نه و هغه د دلای بیا د جنگ په مخ کې خپلیاخ دی او نر نرمل ګریچه میدان تر شودريږي الګا دا سره خو حق خبره کوي دا الله کتاب وي ولې تاسو دنه نه باندې بدبخت وي ولې قران مخالفت کوي حيب النجار نر ودرې ایتابهم لا اسلکم روان شي پا په سي شنو ورې ساسنه مزوري او مو ته دون او دیودي بسم الله و مالیا اوسې ما در چې بندګۍ باندې کوم دا غزا ته چې په دا کړهم ازو او دې الله ته تاسو ګرځې دلې تاسو م الله ته را وانی نو چې زين ولې نه مړې عاد تخيذ من دونی اوبني سما به دا الله نه आले تن ما در غار په وړي میربان زما پر تکلیف نشې د پکونه مانه سپارش دې جو زره بار او نخلاص ولې شي ما ذو بداءه کے پغمراہ خارے کے بہما ان یامن تو ما ایمان رولے ساس اوپر فسمون یا خطاب دے انبیاء سرا ان یامن تو بربیکم اے انبیاء میں ایمان رولے ساس اوپر فسمون فسمون و زما زما کدہ ساس مل ما, ما ساس مسئلہ من اللہ ساس مل گرےما ابو خطاب قم سرش این یا من تو بربی کم ما ایمان روڑی ساسو پر فسمون قبول اکیزم آقیدہ فسمون توسیق قبول اکی دا قیدہ توسیق قبول اکیش شپا اللہ ایمان روڑی قیلت ہو لیل جنہ کلام کې کی وقفتیں قوم پیرا پنشو او حبیب النجاری شہید کو او علماء نقل قید دونے شہید کو تو سبوا علی بطنی پدې خټه باندې لپاسو ختل حتا اوخرجت امعاءهم من ذبری تر دې کلمی کول فلمی پشا وته صفو نقل کړی او عبدلین محسوس وی انن وتوب ارجلهم پخپو باندې او چق لپاسو خده حتا اوخرجت امعاءهم من ذبری فلمی پشا او ولم یکن له احد ها یم نو ذالکا سوک نو چی دے منا کڑے یو مل گرے پیدا نو شو او ری یک یوازی او نداللہ ترپن اعلان را گئے قیلت خل جننا زل عرش جنت تا, جنت تا در قوم جنت تے بیما قال نووی الحبیب النجار یا لیتا قوم عالمون پا زبانی حال حال دا غداوی افسوس سوز قومی پوی دیم با غی چی او بخو مادر رب او اگر زورم دیزت مندونا من المکرمین دا کرامت والونا کرامت دا دے کرامت بعد المو سے دخول جنت تا جنت تے بوت دا کرامت تے بعد دخول دا کرامت تے چی دو قبر نو چی رناغانی پور تا کی گئی اون سوزین دیب والا آواز والا سلام قبل دا کرامت او خوائیات تی کرامت داری چای بو نجار ہوئی ویگر زلان دا کرامتوالنا پس دا مر نا کرامت سا دخول جنتا. جنتا جنت تا دا اللہ جنت تبوزی جنت تے داخل کو او کھیلت خول جننا زجنت تا اماغا پا جاننی من المکرمین او نورا لے گلے مانگ پا قوم دادو پس دادنا لکر دبرنا دا او نو لگونکیم نوم اگر چگوا یوا پدا وکی دوشو ساڑا حی افسوس پو بندگانو باندیم ما یا آتیم رسول حی افسوس پدا سی بندگانو ملیک و افسود پو پدا سی بندگانو باندیم دا افسوس کے ملیک حی افسود دا پدی سی بندگانو چدیو تا پیغمبر راگل ہو دیمستلناو منالیم دا انبیاء و میشان و دا انبیاء و خبرنو یا حضرتان علی بعد زه ها کوی دا حضرت دم لای کو دے پکا فرانو باندې چیکله اریدم بیاو تکذیب کو ملای کو یا حضرتان علی بعد او ای او سوز په منجیګانو سو کوئی اگر رسول دره اگر دري رسول کلاچی داسڑے قتل کو اغي وې یا حضرتان علی بعد اے افسوس دے پبندگانو افسوس دے پدی پندگانو یا حسرتن پدی خلق افسوس دے چے دی مان را نوڑو سڑے قتل کو یا حسرتن علی پاہدو اے افسوس دے پبندگانو ما یاتیم نورا گلے دیو تا رسول مگرو پای پولٹوکی کون کی علم یراو اے نگوری دیو دا تخیبی دنیوی سونا لاکر لیما مقلدیو نا پیڑائیم انو ملیم لا رجعونو چدا دیوتنو پس کیگیم آیات کی دلیل دی رد دیال قائلین بی روجع روح المانی ہوئی وفی ال آیات ردن علی القائلین بی روجع اگر کم خلق چوئی روحو نبی آرازی فبلو رازی تماشا کئیم اوری گرزی دشمنان علا کئیم داولیان سلیم داکی په آخل کمانی پیاد کے رد دی الله ما چی بولنی لا رجعونو نرازی دنیا تا بیا دنیا تا ن کوم <مشای> چې دنیا نه تلین بیا دنیا ته ناراضي داګي مولا چې لیکلي دروغي لیکلي چې ادم میرونه عادا او ینسونه اولیا هم دروونه دشمنان چې دین هغه علاقه او د دوستانو چې امداد کوي دروږي وایې قرآن وی ناراضي وین کلن او نه ټون لمما الا لمما نه الا الا جنول جنا مگر موزرون حاضر شې دي دلایل عقليه وایات او نخم گردو اللہ جو دا پارا المیتا او وچ از مکا احینا تازکو دیدارا او اخرج نامینا روباسو لدینا حب اندانی نبذین دیو خورا گئی او حبیب النجار دا سو کوئی چی دا رسول دو عیسی علیہ السلام استاج دی علیہ السلام او دا وخت دا واقع را غللا خراجیح قول دا دین چه دا زان در رسولو اللہ پاک لگلیو قومنو تا استازی نو ولی زکا دا قرآن د زایری الفاظون دا معلومی گی ان انتم الا بشرون مثلونا دا بشریتنی بیدین کارسنگو چاگا دو عیسیٰ علیہ السلام استازیو او بل دا چاگوی منگ اللہ را لگلیو نو دا زایری ایاتونا پا دیمان دلیل دے د قرآن چې دا دیساء علیہ السلام استازینو دا زان لان بیالی مسلامو او الله تعالی ها دی خلقو ته دی حدایت دا پار را لگلیو او کلے سو کوئی چه انتاکیہ کلے ہو ندا خبروم سینا دا ذکر چه انتاکیہ کلے او خواباد او دا کلے علاق شوئے اللہ پاک علا کر دیں نو انتاکیا دیہتو القلبی چی نبی علیہ السلام کل لے گو نو پاوک کی رقل پا انتاکیا کیو نو انتاکیا با دن دا قولم سیندے چی دا کلے انتاکیا ہو او دا رسول دی سالی سلام ہو دا زان لرسولو اللہ پاک دی قومن تلی گلیو او قوم دا غی تغذیب کڑے او تاسو سلیذ نبی عليه السلام تاسو تفي په دنیا په کېوم دی او دلیل نقلیم دی په مسله توحید باندې ان کانته لما فان الله ان كل نيته الا جميع ال جنا مگر زو پسند کی حاضر و ayatul loomul ardh او نخمه غزل دا دی خلقو لپاره اعظم کا وچا تاسو کو دی زرا اوباس او و دینه دا نه دینه خوراک کين او غرزول ني پدې کې باغچه ته کجور او انګور او په ولی دی ما په دې کې منل وي اونچني پارا چې خورا ګوري دی مې ودا الله و ما عملتو او ندي کړي دي زرا لاسونه ديو عملتو او ندي کړي دي زرا لاسونه ديو دا کوم کار نه چې نه جوړ کړی دا لاسونه ديو دایمه واجب باغونه ساسو لاسونه یې رکړي او فلا اشکورون شکر نوو کی داوا پاک دی الله اعزاز چ به لا ګړي ډوړي ډوړي دا غينا چټوکې او دا نه سنادونه او دا غينا چې دیو پینې دی پوا او نه فهم ګرځول له ج پارش پا راو با سو دي نه اورز په دا وخت کې دې مزیمون داخل شپتیار راکې تیارې بيراشي انور روان دی دې لمستقر الله زيده تاریخ بلتا دا اندازات او زور پوزاتا اس په مې اندازه کې موږ دې زرا منازل پړاو نه تر دې چې شي فالعرجون القديمه وشانده سانگی زړې د سانگی زړې سره تشبيه یا فريقت کی نرم نرمشي یا په انحناء کې هغه سانګه د کجوري زړې شنه راټکوندي شي څنګه وینم زړې شنه راټکوندي شي یا په سفرت کې هغه سانګه زړې شنه جوړه شي څنګه وینم چې آخر دورې سره هم جوړه شي یا تشبيه فريقت کړه یا په انحناء کړه یا په سفرت کړه جوړه والی کې د بغله ننور مناس له چې لاندې کې څو او نه شپ مخکونې کې دوور دا ټولفی پهلهکیز بهنو په خپل دی کې لامبو وئ پل دی کې د لامب رواندي غاس کې رادي ن هغه چې کله پر نه الله پاک دسیج د کوي د دارد په مشرقیې نوبانند دی نور د الله طبی دی په پریوتوکې او تاالله تا دا نه کوئ بلته چې د کوی دامه کوئ م او نخه م کردول لله چې ما پرورت کړ اولا د په کېډه ک شږې او په خلک نام او پلا ک م جوول لره په میسل دغېې سرورږي هو واړم نوقرری هم ډ به کمم دی خلاہم نبی کے اللہ. خلاہم فلا سر خلوم نه خلاصون کېديول لره فلا سری خلوم فلا مدی نه پرات قوون کېديول لره الله څوک پرات قوون کې شته الله چې زیډوبومن چې په بازار نه خلاصول نشي او دا ها ایستې را کړل او یبه کې په پنځکی کې ایستې راغدا د لوی ځوان ډوبه کې ایستې رہیه او دا په سول نه دي چې قران وای زیډوبومن څوک نه خلاصې دی لوی ځوان ډوبه کې ایستې رستا موږ د قران ومنو فلامغه اسلام او دی غوث اعظم قران وای فلاس مغیس نشته دی غوث اعظم شته قرآن وی نشتا اللہ دا پارانے پی جنس تے لا صوری قلوم مدارکوی لا مغی صلوم نشتا پریاد قبلون کے دیو او نا دیو خلاص پکڑیشی مانا مگر میرا بانی زماؤ پیدا سا وقتا دا زیر ورکی بلی راز کلاہ چیویلشی دیو تا اویرگی دا اگنا چی مخیصا سنننی آغا چیرو سنننی دید پارا چی پتا سورا حموشی نیدر آگلی دی تا یو موج جزا یو دلیل د درېرو دربد دیونه مگر جو دا غینه مخړی زجر ورکه بیازمې انفاق مال په دین نه لګی او کلا چویله شېروتا خرچ کئ دا یو پراګ درکړی دی الله نو وی کافر مؤمنانو ته یو خوراک ګور کو هغه چاله کز الله خوشې خورا ګور کړو نه تاسو مگر په گمراه ښار کین او یقولون بتادلوا ذجر فينکار د قیامت اوای دیو کله به د آلوه ز قیامت کچریتا وسریشتنی انتظار نکنی مگر د چغی وی چې اونسی دیو او دیو با جګړ خون کی پالا ستیونه طاقت منلی دوسیت او نو وخت فال تو اوغرزي چې چغرا الا نو غره بیا لکیدې نشي پخپل زیو نسی وکیا ووش پښبله کې فیزا هم پد او کی دیو مین الاجدا سه د قبرونو نا په رب طرف تینسی رون راوزی با ټول بد قبرونو راوزی الله ترته رواني قالو او يا وين نه ايف صور من واسنا چاورت کرو مم مرکز نه د خوابګانا ار قبر او د خوابګا خارشه ولين د قیامت سختي د قبر نه زياد دي نذيب وير قبر خو مزي دا سختي زیاتی دي چاورت کرو د خوابګانا اغاضيس کی چرادي ها قیامت تنزيبا په ديو باندې خوب راشي ټول بود شي اغاضيس پسند په لياثر کمزور ہے دی تصحیل دایات لاندی پاکی تشریح کرلا میم مرقا دینا حادا مواد الرحمن داگا دی چلوز کوئی مقصر میرا بان او رشتیاوی دیو لگلے شو نبئی مگر چاگا دیوار او فیضا ہم پدا زون پسند کی حضیر باشی نن ظلم بنشی کے لیے پو نصفان ذرہ بر او بدل نشی کے, کے لیے مگر داگی چامل مکو بشارت یقینا جنتی آنو نن پو فیشو گولین پا مشغول کیا گینی پاکیون نو لیزت اقوان دغسن کی بی او بی بیانی دیو فی زویلالن پا آرام کی زویلال مان آرام زکا جنت کے غارمونیشتا نو سور بی کمرا شی پا آرام کی خوچونکی دو سورې سرا آرام لازمی نمراتینا دماؤ آرام اللہ رائے کے پا دختونو با نموت تکیون تکیالگون کی دیو لراؤ پا دیکیمی وی او دیو لراؤ پا دیکیمی وی او دیو لراؤ لهم سلامون جو ذر بے سلامتیا او دا سلام بسئی قولا من رب الرحیم دابا وینہ درب رحیم نتر اپنا سلامن لهم سلامن سلام لهم سلامون یقول اللہ ذالکا قولا ویب دا سلام وینہ درب رحیم نتر اپنا دا بور الله سلام وئی تخویب اخروی وهم تازو لیوم او نن ڈڑی زشنن اے مجرمانو لو از نوکڑے ماتاو سر اے اولاد دادم علیہ سلام الله تعوذ شیطان چممنه شیطان یقینن دا تاسو دره دشمن دې سرګن وانه بوونی او بندګي وکي زما زما هم نه دا دا لار برابر ولقد ظلنا یقین خدا کری او تاسو نه الډلی ډیر هنه تاسو پوښتنه کی چې بیا و منلا دار جان ما واه تاسو له شینه دنه شیطانن پسوب د کوفرساسو نن مور خبر به کیما سره لا سنادی او غوی بکی سپید دیو باغ چې یو کړیو ها نو بیا وسه سالی یو سالی کوئی ایام عمره کا تذبو و وجمو سالی کیو كتبو عمر در روان عمل دی، عمل د کوله شریکله شي ثم مشید علیکم ان کا فین عین الماربو بل اندامور ور باندې ګویو کی سپه بغوی که لاس بکی بیا وتېخت کم پلو س مرش دعالی کمین کا په نه المربو ګوا ب درمانې خپل نفشي نودی نه ریګه ځان بچکار ولو نهنش کمو کو طفی دوننیوي ل تمنا لایونیم په ټواالې برهمون په سرګوجو پهته به کوصرات مکیشی به ولاتان نو چېرته بیرری دلل کول نوې شولی دی ولو نهنشو قمون کوشيله مصخناو بسکرې ماجو لر طاقت من موزی مو زی اندت لو ولایجو نداو پسرات لو رکھے و نو مخدیشی نہ برسو سنی بدی جوړ کمس وې کوم و من آمر اسو ته عمر ور کو غذرانو نکي سو کمزورې کوذرہ فل خلق پ پیدائش کې پیدائش کې کمزورې شي سترې کمزوري شي غونه کمزوري شي افلاتن نو الاکل نہ کار ناکلی و مال سدا قدر رسول کتاب نه خوذ له من پیغمبر تا شعر و ما ينبغي له او نه مناسب دغره نہ یدا الا ذکر مگر دا له پن او دا دے قران خاركون کې دا دا کتاب مور کړلې قران موبین لهونځرا دا دې دا پارا خا دا کتاب مسل سل ور کړلې دا می دې ور کړلې چې هر کو بسې ننواز جوړی سوال مينت پہ کوي نا لهونځرا دې دی دا پارا چویری من کان حین اوسو چی حین جوندي زرا والا اوسو چی جوندي زرا دا چاړه جون دې نه په قران حي حي حی القلب ا سوجي جوندي ذرا والا لي جوندي په قران کافر و يه کالقول او صاحب شې عذاب کفرو باندې انکار كون کو باندې بی. عذاب دیږي با زبي بیا دليل عقلي انه ګور دي چې موږ پیدا کړی یو دره دغه نه عمله ايدي نه چی کړی ذلا سونو زمونګه انا منډنګر اوملا مالکون جوږهغه پار مالکون وزللنا تابع کریمه دا دیو ذرا باجه دنګرونا سوري دل ديو دي دی او باجه ديو خوري او ديو لرا دينا پیديني او مشاري بو اسکا پیدي دي ورلا او اسکا ته پیدينا خوري اي شکر نو کي زجر ور کي بيتقاض الايا او ني ول دي بيد الله نا مددگارو لالن سرونو دير پارچينتا ذشدي دديه بارني ولي موږ يمدادو شي لا سچو نا نصرو طاقت نلري ددي يمدادو وهم لهم جنود موضرونو یوم آن. وهم او دا مشرقان لهم دادی اولیاء دپاره پارا جنود موضرونو لکر دیادر شوئے ارضی کی دوین دا غیم دا تولارنی. لکر دیادر شوئے دا, دا, دا غیم دا تا وهم دا عبدین لهم دے معبودین دا پارا لکر دیادر شوئے دا غیم دا, دا او وهم دا وهم دا معبودین لهم دا عبودین لرا جند موزرون لقرد عزیر شوئے امداد دیو تا پزام دیو که دیو گا گمان دیو دا چی دار او دره امانا وهم دا معبودین لرا دا عبودین لسرا پجانن کی بازیر شوئے طول بازیری او دا دری امانا یو مانا دا عبودین او معبودین دا لغکر دیا ذریع شو امداد داغیتان انداد بوانا یو معنی دا وهم دامعابدین لهم دا پارد معبودینو لغکر دیا ذریع شو امداد تا ار کې کدی دا امداد کئی علاقه دا اولیونو ماخلا بد موایا دیو معنی پاکست وهم دامعبودینو وهم دامعبودین لوم د باردا جندو موزرون لخر د شه د دیو په ګمان کې د دیو دا ګمان ده چې دارا رسیږي او د دیو دا ګمان ده او درمو د معبودین سره دا بی شه بجانم کې مراته نه معبودینه باټلې دي دا ټول بجانم ته دي ا غلط پیران او غلط مریدان تسلی غم جننی کی تاذر ردی بدیو وقف لازم دی قولم ردی دیو ولی مغ جنن کی غزا کہ ان انا الو منگو فو یو گو پاوی شیدی پٹای هغه جیہ خارای گئی ظاہری معنی جوړیږي غم جننی کی تاذر و ان ا دیو چې منگو فو یو گو پاوی چ پټیو پاجه ولی پیغمبر بدی خبکیږي سو نا وقف راغل نه فلا ازن کا قولم غم جننی تا ردی بدیو ولی ان انا الو منگو فو وا پاوی شیدی پٹای ان دې په وېسان چې کینن موږ پیدا کړل د اساس کې په ځکه کې دې جګړاوی اسکارا جګړه کاينه وذر بلا نه بیانې موږ د رمې مثال موږ له مثال بیانې شو ګور الله تعالی د ورن پنا خبرو سره رسین دا ولي واستي کنا دنیا باچار سره خبر رسین و واستین نسي دا زمو واستي تشبيه د الله دنیا د مخلوق سره ور کاينه ونسي خلق او هېری کوبل پیداش نقال وي ميهي له زام اګي مثال دا دې څوک بچمنځي کې اړو کول راو دا به زرا زرا نوه جوندي بګي زرا غزا ته چې په لا کې لومبه ځل او الله په ار په داس ته پوهه غزا چې ګردولې سازه پاره د ونش نارن اور په داو کتاب زاغنه بلوي اور ته نه بلوي شنيوه نور او په تاسو مکه نه راو باسي اوله صلیږي ان دې غزا چې په راکړي اسمانوس مکه قاضرا په دې چې پیداګي بشاند دی ورینو قياس دووباره جون په پیداښ اسمانوس مکه باندې وکړو بلا ولن والخلاق الللیم الله دے ډیر پیدا کون کې خلا کثیر الخلق ډیر پیدا کون کې مخلوقات او پاور پس ان مامرو یکن حکم دا الله کله چیرادو کړي او کار ایقول او اگر ته کن فیکون شنو شي کن فیکون سرکار کې کن فیکون غشي اخر کې دعوه توحید و سبحان الذی نو پاک دے هغه ذات پاک دے هر قسم ایبنہ اللہ جا غزات بیدی ملکوتو کلی شہیں چدا کې کی اختیار دارشی دیں ویلی تر او دی الله تبو کر دولی شہیں